Мортко, германів вірник, проспав ніч дуже неспокійно. Погані сни торопили його і стискали його серце смертельною тривогою. Раз йому снилося, що падав стрімголов з якоїсь височенної скали і бачив під собою настобурчені обриви й шпилі то знов йому здавалося, що хата горить, а він серед удушливого диму й осліпляючих огняних язиків лежить прикований до ліжка з величезним каменем на груді, не може ані рушитись, ані крикнути, ані навіть подумати свобідно. А коли серед такого сну в найбільшій тривозі весь тремтячий і гарячим потом облитий він пробудився, то й наяві йому морочилось у голові, якась всяка погань лізла на думку, і він ніяк не міг позбутися своїх власних привидів. Йому уперто нагадував, щомусь Іван Півторак, котрого він підпоїв, обдерз грошей і втрутив до глибокої ями. Згадка тота займала йому дух, немов хтось холодною рукою стискав його за горло коліном давив його груди. Надармо мордко спльовував і щепав себе в литку і шептав якісь жидівські закляття, ніщо не могло розвіяти поганого настрою його духу. Не дожидаючи рана, він схопився з ліжка і, убравшися, побіг до ям. Відколи копання воску сталося головним ділом Бориславського промислу, а широкий розвиток того промислу чим раз більше обіцював користі, відтоді, крім денної, введено також нічну роботу в ямах. Робітники чередувалися в роботі. Одна часть робила денну шахту, то єсть 12 годин, а друга часть – нічну. До денних був окремий, дньовий касієр, а до нічних – нічний». Мортко був дньовим касієром, і до нього належав найвищий надзір над ямами. Для того він услужний і вірний свому пану, від котрого брав за те добру плату, приходив до кошар вчасніше, ніж зачиналася дньова шахта, щоб кількоможна наглядати за роботою нічних робітників. А особливо нині догляд його був дуже потрібний. Велика маса земного воску, котру Герман зобов'язався доставити спілці визискування, мусила нині рано бути доповнена, бо на полудне Герман назначив неохибний термін, в котрим мав весь віск віддати повномочним спілки, потім зараз мав одержати від них за той віск гроші. Та як до доставки воску на місце переробки, будь вона де-небудь, Герман контрактом не зобов'язувався». Приходилось за тим Морткові чимало набігатись, накричатись і налютитись, то робітники робили не так, як треба, то поставкували собі там, де треба було квапитись, то млинок зіпсувався, то ключ від магазину загубився. Словом, усе немов і змовилось нині робити збитки бідному Морткові, котрий аж охрип і впрів, отіпаючи собою на всі боки і доводячи все до ладу. В кінці здавалося, що ось уже все скінчено. Послідня до контрактової суми недостаюча брила воску була перетоплена, уформована, зважена і націхована. Три величезні магазини, найбільші на весь Борислав, повні були воску. Ось надторохтіли з Дрогобича дві пишні карети в одній Герман з Вангехтом, а в другій два повномочні від спілки визискування. Герман немов на шпильках сидів у своєму повозі на м'яким сидінні, так щось перло й гнало його, як найборше здати на чужі руки ті величезні скарби, в котрих тепер лежала найбільша частина його маєтку. Відколи почалось видобування і визискування, ніколи ще до тої хвилі Борислав не бачив такої многоти воску на купі. Бориславські жиди частенько приходили оглядати ті величезні магазини і за висними очима гляділи на нагромаджені в них скарби. Тільки Германа одного якось не радували ті величезні піраміди воскових брил. Нині перший раз він радісно глянув на них – коли був певний, що за хвилю всі ті маси і брили переміняться в паку банкнотів, котра безпечно спочине в його залізній вердгеймівській касі. 1881 рік